وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو ni kwa sababu ya vitendo يَا mikono yenu. naye anasamehe mengi. مَنْ أَتَى بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ Wamalakum min dunillahi min waliyyn wala naseed Na nyinyi hamwezi kushinda katika ardhi na wala nyinyi hamna mlinzi wala msaidizi badala ya Mwenyezi Mungu. Waamin ayatihi aljawar fi albahri kal a'laam na katika ishara zake ni vyombo vinavyokwenda na kurejea baharini kama vilima in yashai yaskini zihufa fiydlanna rawakida la dhahri in fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur atitaka hutuliza upepo navyo hivyo vyombo husimama tutwe juu ya bahari Akika katika hayo zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri akashukuru. Au yubiquhum bima kasabu wayafwa. Au huviangamiza hivyo vyombo kwa sababu ya walioyatenda hao watu. Naye usamehe mengi. Waalamal ladina yujadilununa fi ayatina ma lahum min mahis. Na ili wajue wanaojadiliana katika ishara zetu kwamba hawana pahala pa kukimbilia famaa'ti tun min shay'in famata'u alhayati ad-dunya wama'inad allahi khayrun wabqa lil ladhina amanu wa'ala rabbihim yatawakkalun basi vyote mlivyopewa ni starehe ya maisha ya dunia tu lakini kilichoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora na cha kudumu kwa ajili ya walioamini na wakawa wanamtegemea Mola wao mlezi Walladhina yajtanibun kabailul ithmi wa na epuka madhambi makubwa na mambo machafu na wanapokasirika wao samhe. Walldhina stajabu lirabbihim wa aqamu ssalata wa amruhum shura baynahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Na wanaomtikia mola wao mlezi na wakashika sala na mambo yao yakawa ni kwa kushauriana baina yao na kutokana na tulichowaruzuku wakawa wanatoa walladhina itha asabahumul baghyuhum yantasirun nambao na wanapofanyiwajeuri hujitetea wa jazaa usay'atan say'atun mithlaha faman afa wa 'ala Allah in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 Aho rapala njia ya ku laumu. Inna masbila 'ala alladhina yuzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayril haqq. Ola'ika lahum 'adhabun aleem. Bali lawama ipo kwa wale wanaudhulumu watu na wanafanya uuri katika nchi bila ya haki, awatapata adhabu iliyo chungu. Wa صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور على الصبيرنا كسمهه حقيقه هايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي msiba wote unaopusibuni mnaojukiani kwa sababu ya maasi yenu nani mwenyezi Mungu duniani au kachukulia ahadi humo basi Mwenyezi Mungu ni karimu hatokuwete la kuadhibu kwa hayo akhera na kwa hivi ametakasika na dhulma na amesifika kwa rehma kunjufu wala nyinyi hamwezi kumshinda Mwenyezi Mungu na kumzwiria asilete masaibu duniani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 Asi majahazi yaliyothibiti juu ya bahari utulia hayendi huko yendako hakika huko kwenda kwao na kusimama kwao kwa amri ya Mwenyezi Mungu ni dalili wazi juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu wale hayo uamini wenye kusubiri wakati wa na wenye kushukuru wakati wa furaha au akayeteketeza hayo majahazi kwa sababu ya madhambi ya waliopanda kuwapelekea upepo wa kimbunga na Mwenyezi Mungu na samehe mengi kwa kuwa hawadhibu kwa kuzuia upepo na kuleta shiwari au kwa kuleta kimbunga cha kuasamisha Mwenyezi Mungu Subhana hu fanya hayo ili waumini wapate kuzingatia na wajue wale wanaudzirudi ishara zake kwa upotovu. kwamba wao wamo katika mkono wake wala hawana pa kuikimbia ya damu yake Msidanganyike na starehe za dunia. Kwani yenyi watu yote mliopewa mali wana na vinginevyo ni zenu za maisha duniani na aliyoyaandaa Mwenyezi Mungu katika nyumba za peponi ni bora na zina zaidi kwa wenye kuamini na kumtegemea Mumba wao na mlezi wao wa pekee. na ujitenga mbali na kupanda madhambi makubwa makubwa aliyekataza Mwenyezi Mungu. Na madhambi yote yaliyozidi ubaya na pindi wakichochewa kwa kufanywa mabaya katika mambo ya dunia yao wao wenyewe wakawa mbele kuanza kusamehe ili kuleta masikilizano na wanaoitikia wito wa mumba wao na mlezi wao na kwamba na wakati pefadhali sana zao na wakawa mwendo wao ni kushauriana katika mambo yao ili upatikane waaminifu katika jamii zao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 Hakika wana uwapa adhabu adhamizi wa kama wanavyofanya wadwi wao hao haweingiliwi wala hawalaumwi bali wama na kushikwa haki ni juu ya wanaofanya uadui wakadhulumu watu na wakafanya kiburi katika nchi na wakafisidi humo bila haki hao tapata adhabu yenye uchungu mkali ninaapa bila shaka mwenye kuvumilia kudhulumiwa akaamua chili aliye mdhulumu wala sichete nafsi yake pindi ikiwa huko kusamea kwenyewe hakuupa lilio ufisadi ukapata nguvu katika nchi hakika hayo ni katika mambo ambayo yanatakikana mwenye akili ajilazimishe kuyatenda